وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْد Surah Penerbihan, Ustaz Mahathir Sharudin Setiap pendengar, ini adalah hati Allah sekalian Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT Pada kali ini, kita menyambung kuliah tafsir kita Mursi, ayat ke-100 Hingga berikutnya daripada surat Taha Iaitu surat Taha, iaitu Allah SWT أَعُوذُ بِلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مَنْ عَرَبَأَنْهُ ف خالدين فيها وساء يوم القيامة حملا يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا لبثتم إلا عشرا نهن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا لبثتم إلا يوما صدق الله العظيم برسيبه فعلنا بالقرآن مكسمون جدي أكلميكو الباباني أمرات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 Kulian lalu kita telah bincangkan tuan-tuan yang dikasihkan -tuan, sekian Dan kesan meninggalkan Al-Quran Al-Kerim Dan apakah perdomannya, bimbingannya untuk kita Agar tidak tergolong dari golongan itu Seperti yang dicadangkan Uliya Imam al dalam kitabnya Tibian Fi Adam Hamal Fi Al-Quran Jadi Al-A'arab Al-Quran ini Berlaku bila seorang tidak membacanya Tidak mengamalkan yang terdapat di dalamnya Menganggap ada sesuatu yang baik daripadanya Tidak mentadabur Ayat-ayatnya tidak dibaca dengan khusyuk Kita lihat Nabi Muhammad SAW sendiri Bila dibacakan oleh Allah bin Mas'ud Ayat-ayat dari surah An-Nisa Maka Nabi SAW menangis Kerana ayat itu merupakan pujian untuk Nabi SAW Lihat Inilah merupakan khusyuk Inilah martabat, penghayatan yang hebat kepada ayat-ayat Allah SWT Jadi siapa yang ingkar kepada Al-Quran yang Maka Allah memberi kepadanya amaran Akan mengikul beban dosa di akhirat kelak. Jika diperhatikan surah Hud ayat ke-17 amaran yang lebih tegas daripada apa yang Allah gambarkan di sini. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fan naru Sesiapa yang ingkar pada al-Quran antara kelompok-kelompok manusia itu maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Jadi inilah maksudkan siapa yang paling menolak al-Quran dia akan menyebabkan kehidupannya menjadi sempit bergelumang dengan dosa dan natijah akhirnya ke neraka Allah lah jawabnya dan sungguh buruk beban dosa pada hari keaman itu maksudnya seburuk buruk beban memikul manusia di akhirat Allah beban dosa kalau memikul beban satu yang ada manfaat kepada soal itu boleh tahan juga membawa beg yang berat. dalamnya ada barang-barang berharga yang dibeli sebagai contohnya tak ada masalah boleh dimanfaatkan dia sampai ke destinasi tapi kalau yang bawa itu merupakan benda yang akan menyusahkannya kembali maka itulah bandingan yang Allah kemukakan di sini untuk manusia faham Kemudian telah satu siyu Yauma yunfakhu fi sur wa nahsharu al-mujrimina yawma idh-dhurqa Pada hari sangkakala ditiup untuk kedua kalinya maka pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang rupa dengan wajah yang biru karena muram Tentu ada ulil al-ilmi ada hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sangkakala baginda menjawab Qarnun yunfakhu fi tanduk yang ditiup Dalam hadis yang lain pula sangkakala tentang sangkakala ini dari riwayat Abu Hurairah bauzinnya sekal itu adalah tanduk besar yang besar lingkarannya setara dengan langit dan bumi yang akan ditiup oleh Israfil alaihi salam dalam hadis yang lain Nabi jelas Nabi telah bersabda kaifa anamu wa sahibul karni kadiltaqamal karna wahana jabhatahu wa intazara an yu'lan lahu Rasulullah kaifa naqul qulu hasbunallahu wa ni'mal wakiil 'ala Allahi Bagaimana aku dapat merasakan kenikmatan, aku dapat berehat, bersenang-senang sedangkan peniup selailah iaitu Israfil telah meletakkan tanduk di mulutnya dan dahinya telah pun tunduk, siap sedia untuk melakukan perintah bila disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pasal tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana yang patut kami ucapkan? Jawapan Nabi, katakanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Cukup Allah menjadi penolong kami. Dan dia sebaik baik berlindung Kepada Allah lah kami tawakal Orang sahabat ni Generasi yang begitu prihatin Bila menengah tentang dekatnya kiamat Mereka mengatakan Wahai Nabi Assalam Apakah jalan keluarnya Maka Nabi mengajar mereka satu zikir Antara amalan yang dapat Menyebabkan mereka bersedia Untuk menghadapi Perkara yang pasti berlaku itu Iaitulah membanyakkan zikrullah Hasunallah wa ni'mal wakil Alallahi tawakal Kepada Allah lah Cukuplah Allah itu tempat gantungan kami Menjadi pelindung kami Dia sebaik oleh pelindung Dan kepadaNyalah kami utaukan Ayat yang Allah memahamkan di sini Wala hasyurul majerimina yaum ma'izin zurqah Pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa ini dengan wajah yang biru muram Setengah ulama tafsir Contohnya Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ashokani Mereka ini mengatakan bahawa Maksud di sini adalah mata yang kebiru-biruan Kerana keadaan yang mengerikan kerana orang Arab ni bila dia nak gambarkan satu ketakutan Mereka akan gunakan perkataan Zulkha Jadi Zulkha yang dimaksudkan di sini Adalah merujuk kepada keadaan manusia Yang kebingungan, ketakutan, umpamanya pucat, lesi Mengetahui tentang mereka akan dihukum, dikenakan hukuman Perintah Allah SWT akan pasti berlaku Maka mulalah pucat pada waktu itu Mengingat, memikirkan tentang kedudukan masing-masing yatakhawafatuna bainahum illabistum illa ashra mereka berbisik satu sama lain ketika Abbas mereka ni berbicara secara rahsia di antara mereka maksudnya sebahagian mengatakan kepada yang lain secara berbisik illabistum illa ashra kamu tinggal di dunia ni tak lebih dari 10 hari maksudnya masa tinggal kamu di dunia sebentar hanya 10 hari sahaja Lalu Allah Taala telah pun menjelaskan, nah nu'a alamu bimaya kulun. Kami lebih mengetahui kenapa yang mereka katakan itu. Maksudnya bila mereka ni berbisik-bisik sama mereka, kita ni tinggal 10 hari juga punya. Lalu Allah jawab, kami yang lebih mengetahui apa yang mereka sedang bisik-bisikkan itu. Ibiyakulu amsaluhum tariqatan, illa bisum illa yaman. Maksudnya ketika mereka sedang saling bisik itu, ketika itu orang yang paling lurus, yang paling faham sekali berkata. Sungguhnya orang paling berakal sempurna Di antara mereka itu berkata Kamu tinggal di dunia ini sebenarnya Tidak lebih dari sehari sahaja Singkatnya masa dunia dalam Pandangan akhirat kelak Perhitungan akhirat Maknanya manusia akan melihat Pendeknya masa di dunia ini Jika nak dibandingkan dengan kehidupan Akhirat itu sebenarnya Kalau orang dibandingkan dengan, Tuan Wa inna yauman inda labiga galvis Tanah timi macam udun satu hari di sisi Tuhanmu Macam 1000 tahun yang kamu hitung Pendek Rupa-rupanya Kalau seorang hidup 100 tahun Nisbah umurnya kepada akhirat Rupa-rupanya hanyalah 2 jam 40 minit Satu hari akhirat ada 24 jam 1000 tahun di sisi manusia Sama dengan 24 jam di sisi Allah Subhanahu SWT Maka orang yang paling panjang umurnya di kalangan kita Yang hidup 100 tahun Jika ada Rupa-rupanya nisbah kepada akhirat Hanyalah 2 jam 40 minit Bayangkan kalau yang hidup 60 tahun Ataupun kurang daripada itu Seingkatnya hidup pada perhitungan hari akhirat, tuan-tuan, dunia seluruhannya, walaupun waktu silih berganti, malam, siang, bulan, minggu. Tapi kumpul hanyalah kurang dari sehari perhitungan yang sebenarnya, tuan-tuan, yang boleh kawaskan. Itu sebab, bila sesorang manusia yang melakukan asiat, bergelombang dalam asiat kepada Allah Subhanahuwataala hidup dalam kesenangan, Tapi, serba-serbinya dalam Fusuk dan juga fujur dan asian kepada Allah Subhanahu SWT Maka bila dia Dia humbankan dengan raka kelak Lalu Allah bertanya kepadanya Eh hey, pulang Dahulu di dunia engkau hidup seratus tahun dalam kemimauan Dengan keburukan aku Kau telah menikmati berbagai bagai serangan Dia kata tidak oleh Allah tak pernah aku merasainya Karena baru sekejap masuk ke akhirat Apa yang dialami di dunia seratus tahun dahulu Tidak terasa sama sekali Sebaliknya seorang beriman yang hidup di dunia dulu dengan kesukaran, kesulitan Tapi dia sabar, dia taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun berbagai ujian menimpanya, Akhirat kelak bila dia dimasukkan ke dalam syurga Lantas ditanya kepada dia lahir Dahulu di dunia, kamu hidup dalam kesalahan bukan? 80 tahun umur kamu, susah hidup kamu Jawapannya tidak Tak pernah lah, mana dia? Dia menafikan Kerana 80 tahun itu, bila kepada satu hari akhirat Tidak ada apa-apa, hanya beberapa saat saja tentuannya Allah kebaskan hanya beberapa minit sahaja Janganlah kita menyangkakan dalam kehidupan ini Pemberian tanda Allah sayang tuan-tuan Al-ata' la ya'ni Al-ikram Wal-man'u la ya'ni al ihana. Bila Allah melalang kita Atau menghalang kita Tidak memberikan kepada kita Satu yang kita harapkan Jangan menyangkakan ia merupakan satu hukuman Allah tidak beri menandakan Allah sayang tuan-tuan Barangkali -tuan. perkara yang tidak berlaku kepada kita Kita minta tidak memperolehnya lagi Bukan tandanya Allah tidak beri tuan-tuan Kerana dunia tidak pernah dijadikan sebagai daru jazak Dunia ini merupakan darul ibtila. Dunia merupakan tempat ujian berlaku Kaya tidak bermakna ia anugerah daripada Allah SWT Dan miskin bukanlah makna ia ujian di sisi Allah SWT Bangkali kekayaan yang diberikan kepada seorang itu Merupakan satu ujian kepadanya Bangkali Kemiskinan Yang berlaku kepada segelintir manusia Itu tandanya Allah sayang Supaya dia banyak masa untuk beribadah Dan fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lihatlah keadaan kita Tuan-tuan yang dimulakan raksian Sekiranya kita hidup lakukan Perniagaan Perniagaan kita maju Jangan sekali-kali menyangkakan Bahawa Allah rida dengan kita Sedangkan kehidupan kita Berperlisiran dengan Maksiat Kehidupan kita Dikelilingi oleh perkara-perkara yang berkaitan dengan rasuah penganiayaan, kezaliman kepada orang Jangan sekali-kali kita menyangkakan Dengan semayang Menghapuskan dosa-dosa kezaliman kita kepada orang tuan -tuan. Perhatikan baik-baik Kalau kita merupakan seorang peniaga Sedangkan yang salah, keliling kita, isteri kita Mengingatkan kita untuk bangun malam mana anak kita beritahu kita tentang Pentingnya peniagaan dibangunkan di atas Kejujuran, amanah dan tidak mengambil kesempatan di atas kemahan orang lain Kalau begitu, gayanya tahniah, tuan-tuan Tengahkan itu direbaknya oleh Allah SWT Kalau peniagaan yang kita jalankan manager yang ada mengingatkan kita Tuan jangan terlibat perkara ini Walaupun banyak lebat nampaknya Tapi ia merupakan perkara diharamkan oleh Allah SWT Tahniah, suraya. tuan, -tuan manager, pengurus Tak gembira menjadi manajer seperti awak Kalau kita nak kaitkan perkara ini, tuan dengan kehidupan seorang mujadid Islam yang terkemuka Disifatkan oleh Imam Al-Shari'i Rahmatullah Al-Ali Khalifah ar Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu warḍa. Hidupannya dikelilingi oleh orang-orang saleh. Anaknya yang bernama Abdul Malik mengingatkannya satu petang ketika dia nak berehat melabuhkan mata kepenatan selepas mengkebumikan jenazah bagi payahnya khalifah sebelum itu Sulaiman bin Abdul Malik baru dia berkata datanglah Abdul Malik oh, ayah, ayah ayah nak lihat dia nak lihatlah yang tinggal lagi ayah selesaikan masalah Islam ayah pun nak mengantuk ni Jawapan anaknya kepada Umar bin Abdul Aziz Adakah ayah pasti ayah akan hidup sampai petang nanti? Baik ayah bangun dan selesaikan masalah Islam Yang banyak lagi tergendala sekarang ni Terkejut Umar bin Abdul Aziz Kini dia memiliki seorang pendamping Anaknya sendiri seorang yang salih Walaupun dia diberikan pangkat yang besar Jawatan yang tertinggi dalam umat Islam pada waktu itu Tapi nampaknya Allah SWT meridainya Itu merupakan anugerah Allah kepada orang saleh. Itu juga kita tuan-tuan yang telah hati dan dikasih Allah sekalian, kalau kita nak kaitkan kehidupan dunia ni Apalah gunanya Memang orang ni orang yang sangat tidak pandai Kalau dia menyangkakan kehidupan dunia Itu panjang, dia melakukan apa sahaja Untuk menikmati rupa-rupanya penilaian Pada umur akhirat sangat pendek Ringkas Tak berbaloi tuan-tuan yang -tuan, boleh ke Menipu, menganiaya, mencuri, menzalimi Untuk hidup selama Tak sampai pun 10 hari Atau tak sampai 10 jam dan setiap lain, Atau tak sampai 2 jam rugi padahal dengan seorang yang sanggup bersabar walaupun tidak serupa pemulihannya tapi semuanya dari yang halal yang berkat maka dia akan di reward oleh Allah Subhanahu wa di akhirat memang walau untuk susah kerana kehidupan akhirat itu lebih panjang dan kekal jadi tuan-tuan dan rahimati dan dikasiuskan if yaqulu amsaluhum tariqatan illa bisum illa yawma Berkatalah orang yang memahami perkara tersebut Langkali kadang-kadang orang beriman Yang turut serta melihat Kebingungan yang menimpa golongan Fusak, golongan usah Golongan mujrimin. Dia berkata kepada mereka ini Sebenarnya kamu punya kata-kata itu salah Bukan 10 hari, 10 jam rupanya Tak sampai satu hari Jadi tujuan mereka Dengan menyampaikan perkara ini Adalah untuk mencegah Agar mereka tidak jika ini hukuman oleh Allah SWT Kerana kekafiran itu mereka hendak membela diri dengan alasan masa berlalu terlalu singkat tak sempat nak bertaubat kepada Allah Subhanahuwataala. Insya Allah kita akan lihat kaitan ayat ini dengan ayat-ayat lain. Contohnya bersua rum pada kuliah kena Apakah jawapan Allah Subhanahuwataala kepada dalih-dalih yang kemukakan ini alasan-alasan yang dia tanggak ini semuanya tidak bermanfaat pada hari tersebut. Maklum sendiri tentuan untuk pertemuan yang pasti dengan Allah Subhanahuwataala. Ingatlah kita akan beri di depan Allah SWT Tidak ada siapa yang akan jadi pengantara di antara kita dengannya Maka selama, -selama kita bersedia untuk menghadapi kutik yang pasti itu Kita akan lihat berikutnya akan datang Ayat-ayat yang berkaitan dengan ini Di atas sifat Quran Saling mentafsirkan satu sama lain alam Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi alamin Wa barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh